примусила його спорожнити келих до дна. Ну тепер сюди, до мене на груди, гукнув пан Фелікс, і ледве тримаючись на ногах, поклав на стіл пістоль, відчепив шаблю і важко сів на лаву. Зачекай же, мій любий пане, я ще не випила за твоє здоров'я, і дівчина почала маленькими ковтками пити вино, раз у раз звертаючись до славного лицаря з найкращими побажаннями. Червоне обличчя пана до вудси посиніло, очі то безтямно витріщились, то зовсім залипалися, він дихав з хрипінням і клекотом. В цю мить Голембицький був такий огидний, що бредливе почуття примушувало Дарину внутрішньо здригатися, але вона з усіх сил намагалася приховати це і гарячково думала, як скористатися з першого ліпшого сприятливого моменту. Дівчина похебцем налила ще один келих. Проте впоратися з ним пан Фелікс уже не зміг і, не допивши, впав на лаву. Кілька разів він іще силкувався розплющити повіки, але так і не зміг. П'яний сон звалив його. Тут врятована, а там... «Е, від своєї долі не втечеш», – прошепотіла Дарина. З гарячковою швидкістю почала переводягатись у вбрання орунжого, яке вона на стягла з нього. На щастя, довуд був худий і невисокий на зріст, так що жупан та кунтуш їй підійшли. Тільки чоботи були надто великі, і панна залишила на ногах свої сап'янові чобітки із срібними підківками». Підперезавшись того поясом, вона засунула за нього пару набитих пістолів і до боку причепила шаблю. Розшукавши ножниці, Дарина відрізала свою косу, наділа конфедератку, перетворилася на красення юнака, статно ополонити навіть королівну. Тільки незвичайна ніжність, обличчя і квітуча молодість могли виказати панну в її новій ролі. Вона зупинилась на мить перед катом, Перед цим заклятим ворогом усього того, що було для неї святе, і в її серці закипіла боротьба. Почуття справедливості волало, що залишати живим цього недолюдка на горі знедоленим було б злочином, але на вбивство дівчини не піднімалася рука. Опиралась її природа, та й чим убити його, шаблею? Вона не вміла нею орудувати. Непевний удар тільки розбудить його. Вистрелити в лоб із пістоля, але звук пострілу викличе переполох, і її спіймають на місці злочину. Ех, коли б у неї був кинжал, та його, як на зло, відняли. Що робити? А ножиці майнула в голові Дарини, і вона судорожно вхопила їх знову. Панна пригадала в цю мить мученицьку смерть батюшки, вбивство ігумені, наругу над святиною і мордування сестер, і в її серце пилося жало кривавої, невгасимої образи. У бурхливому пориві цього почуття дівчина кинулась до Голембицького, який голосно хропів, відкинувши назад голову, і всадила ножиці йому в горло. Дагудця судорожно сіпнувся і захарчав, і з рота струменем вдарила кров. Не тямлячи себе від жаху, Дарина вискочила з келії і вибігла на монастирський двір. Він був зовсім безлюдний, усі, певно, вже спали мертвим сном. Під захмареним небом страхітливо черніла безмісячна ніч, коли-неколи спалахувала далека блискавка, наче небо блимало страшним оком. І тоді на мить виступали з пітьми силуети дзвіниць, тополь і дахів найближчих будівель. Прохолода ночі трохи підбадьорила Дарину. Вона знову загорілася бажанням втекти від Катів і врятувати своє життя Але як іти? І куди тікати? Монастир був оточений високою стіною Єдиний вихід – брама Певна річ охороняли її жовніри Хіба сховатися? Промайнула думка Але де? На який час? Немає сумніву, що Мокрицький Настановить тут католицьку адміністрацію Так чи інакше Її врешті спіймають І віддадуть на нелюдські тортури. А втім, від тортур нині є чим урятуватися. І дівчина помацала рукою пістолі. Та все-таки треба використати всі засоби, всі шляхи. Літня ніч коротка. Тривожно прислухаючись до найменшого шелесту і вдивляючись розширеними очима в сліпу темряву, Дарина на помацки посувалася вздовж стіни. Раз у раз вона з жахом озиралася назад, Тремтячи від думки, що ось-ось її ось наздожене й схопить облитий кров'ю.